اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يضلل الله فما له من وليه من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذابه لما رأوا لعذاب يقولون هل الى مرد من سبیل دی جنا اللہ جلل جلال ہدا مسئلہ ذکر ہدایت کو ان کے گمراہ کو ان کے دادا اللہ جلل جلال ذات اوسوک جللا جللال هو گمراه کی داغه ظلم په سبب باندې ندالاد ګمراه کول نو رست او تسو هدايت نشي کوله نالا برما یو امن یذ لِللہ هغه سوک جللا گمراه کی نه په سبب د ظلم او د کفر داغه نو فما لهو پس نه بید دغه انسان لپاره میوالین سوک داس دوست چې د ګمراهه نا بچ کی ہدایت و, و تو گی من بعد ہی رست تو د گمراه کولو د الله جل جلال ہونا ور پسې د اخرت یې را ور کوي وتر ض الیمینا عاتب دا ظالمان په سبب د خپل ظلم او کفر جي دنیا کې کړه لم را اول عذاب پکم وخت کې شي دی ونی عذاب لرا نو یقول نديب وای نظامت بخارکی باغ کلو باندې چې دنیا کې کړه دین وای بد خبره وکي چې حلیلا مرد دن عائشته ده واپسی دا واپسه دنیا تا ممردن سلار چې دنیا دلشو چې کم ګنده عمل مونکل ده نو آغا عمل بدل کو دنیا کې بهترین عمل کو ایمان راڑو توباو باسو او بیا خیرت شو نو دا تمنا با کئی حسرت با کئی جس لار پیدا شی او جی اخیرت دست اکتلی نو بیا په دنیا باندی را تک نیشتا بس دا اللہ هر چالمو کور کڑے که مومن دے کافر دے ایمان دی راڑی نیک عمل دیو کې بیا صرف تمنا گانی وتراهم او تبوینه د ظالمان دا کافران یعرضون علیها چې پېش کول به شې دی په قربانه اور د په وړاندې کول شي نخاشعين من الظل یریدن کی به من الظل ذوجد اغا خواری او ذلتنا نو اغا خواری او ذلت به زلون توردن نشوي او یره په کې موجود دي د اغه یره د وجنا ينظرون ذي بغوري من طرف خفي باغ نظر پټ سره اغه ورته اه جهنم ته لمبو غلم بو ته دا غي خطرناکه ته نشر مند به ملامت به نوبګټو نو د استر کې داسې سیدو نکبه تا ګوري نو وسرا وسرا دغه وخت کې چې مؤمنان ندی کا پیرانو غتاوان او خساره وویني د جهنم غور وویني هغه نه نی مدنجه الله ول پیدا ګړي وغت نه فوت شي د رب دیدار نه فوت شي مؤمنان به خبر خبر یو خبره کوي هر خبر الله تعالی نکړلې ده الله پرمحي وکال وقال امنوا مؤمنان مومنان ان الخاسرين لا یومل کی عمل بس مان را مخ کې کې یقینا تاوانین حقیقتا تاوانین پرځ د قیامت باندې هغه سوق دی الذين خسروا انفسهم واهليهم دا کسان دی چې دی تاوانې کړو خپل ځانونه او خپل کور والله په دنیا کې پځان یم توانی کړړ دلهدانیت او دالت تو هی د نو اختیار کړی او خپل کور والله بچله خپ له او خپل خااندان ل تعلیم نوورړی نوغ ګم را کړی حقی کتن توانیان دا دی دایت سا د دنیا تاوان بسر سر شي یو سړی توانانو سکاللی بلکل بی سر کې یو ش ک او که بچ کې سر کي دغې۔ ینه تا داروک کې د شي او دا خیرت د تاوان به ته داروک نشته الله دې د ایمان سره بوزي لوي تاوان داده انسان بي ایمان لري دا ډېر لوی نقصان دی دا دې علاج نه کیږي الله دې زموږ د ایمان حفاظت نو دا چونګې کاپيران دي نو ممنان به زکه وایي حقیقتن تاواني د خلک دي چې خپلم تاوانین شو او خپل کور والي خپل بچی اغي تم په دنیا کې ایمان نه خودلې او ایمانې وت نه ورکړه عملې ته نه خدلی دیې وت نه خولی نوغ یم توانیان په د یو ملکیامه مع نه هغې سره او د رستو سر هم کول شي ان خااصری نه یقین توانیان حقیقتن الذيې نه خصان په سواحللی یو ملکیامهغا غ دي چې دی تاوانی شو تاوانی کلو خپل نفسونه او خپل زانو پر د قیاممت پر د قیاممت د توانی کو. پرز د قیامت دا وني کول کولو مراد دا ده چې دنیا کې اغيله تیارې نه وکړي خبره ده اندل محمد خاتيجره سړي مخ کې دا واند رسد راځي ځانې تواني که پرز د قیامت نو سم مطلب دنیا کې د اغېد پر تیارې نه وکړي ایمان نه راوړ الله جل جلاله تان به او خبرداري ور کوي الا ان الظالمين في عذاب مقين یقینا ظالمان کافران دي دی په عذاب هميشه کې وما كان لهم من اولياء او نه بيدی د بارا سدوستان داسه دوستان ینسرونهم من دون الله چدی بچ کی دای امدادو کی الاو د الله الاو د الله نه په اخرت کی په کربونو خلق وې وڅوب د جای امداد کوله نشي خبر ده انداله رسنګ چدی دنیا کی ګومان ساتو بوتان کی. دا بوتان به زمون به شफारس کئ او عیسان او اسلام یاده چدا الله زید نعوذ من ذلک یهو جیان علیہ السلام یا یسوق پرشتي اديسوق واپس منډي وي خبر ده انداله کنا چې غوا پرور ناس تي اوسه مډي اره لار چاوليد ټول روډه ته باندې وي زمنګ مور دا او دا وا عبادت کی دا غي امتیاز سکي دی انډیا کا بادشاہ خپل دفتر د مخکینو ویزه په امتیاز باندې خبر ده انداله رضا سوم ربات المعبدان چې دی اغا اس نشي کوله خبر ده اندرازی علاوه ده الله نکامت کی هغه بیا نه چلی دنیا کې اوزلل بشلتا پی سی ورکی خبر ده ته لچل ولبو کار به چلے خپلتا کار بددیزه په اعماله باندې چلیږي خبر ده ته الله ومیذ لیللهو فماله من سبیل الله فرمایي څوک چې الله گمراه کی داغه په بدملای دوجي ناغه د اربیا لار د نجات نشته په اخرت کې یا لار د هدايت نشته سبیل النجات یا سبیل الهدايه ته الله چې گمراه د هدايت نشته نلایس ان ګمرا کی ده الله یوسف فت اغه د حکمت او حکیم ذات چر غلط کارنه کی به حکمت دی الله چې وسله ګمرا کای زه سوځینه ګمرا کای خبر ځای تا لگا او چې الله ګمرا کی نو بیا سو هدایت نشي کول خبر ځای تا لگا استجیبوا لربکم قبول ولوکه د رب د پاره یعنی د احکاماتو د رب د پاره دغه احکاماتو مننه اغم کب سې کالا پټېم باندې هم من قبل یات یوم الامر د د دین جراشي غرض د له چې د پرواپسي نشته من د جانب دنیا کې او پېشې ور کی جج له ور کی خبره او چې غلط د انسانيت شامت راغه او کائنات الله پنا کې د کائنات روح ابزي او ټول انسانان را پسي او غیری سر حساب کیږي کی دا هغه لپاره چې کوم رز مقرر دا ناغي کی واپس نشته تاریخ ماریق پکې نشته چې تاریخ ولای الله ورگیزا لکه مکاول اور کې جامالو کی بس دنیا کې مقدر کړی او ته وی لیم دي چې پر دې رز نه راتلو نه مخ کې مخ کې تیارې ہوگا عبر دغه من قبل یاتی ام لا مرد له من الله ولان دې نه چې دا, دا سر راز راشي چې داګه د دا پر واپس نشته د جانب دا وَمَا لَكُمْ ن دپاره انسانانو من مال جین سزاای د پنا یو معز په وَمَا لَكُمْ رضبان او مالکم مِنْ دپاره من نه کرن سصورت د ان کار ان کار سرت خو شي ک دی یو معزن تو حد اخباره حز مک خپل خبرونه بیا هغ که بچې کرامن کااتبینه ی دا ټول په انسان باندې کوي کوي خبر دا تا عمل نامه لا یغادر الصغيره ولا كبيره الا احصاها ورګي شی مولوي شیونه پاکي ټول راځه باندې او مې عمل بسكال ذره خيره ير او عمل بسكال ذره شره ير خبر دا تا نو سوره انکار نشي کې دي دنیا کې خلق لو ګي ما وي ما خبر دا تا شلو کس دې د لیکه تل کوي او جبې پیسي صورت دین کار خو التکه صد انکار گنجائش کې ده نشي عبر ذن طرفه ما له منکر اس یو نکر یو صورت پمني اس یو صورت دین انکار بنی فینعرض فمارسلنا کاری حفيظه ای پیغمبر کړه کافرانه لاس کې تسلی ورکې نبی الله سلام ته کنابي الله سلام بډیر بیان وکړو هغه باندې بسره نکړو الله پرمایږی دي اراس کې دې اسلام نه فمارسلنا کاری حفيظه تا ته بیان تام وکړو پورا بیان دې ورته وکړو د قیامت حالات دې ورته بیان وحدانیت او حق دی وته کو نفما ارسلنا اليهم حفيزا تمون ني لګيلي په دي حفاظت کوون کې د اعمالو دي يا حفيزا مجبرا جبر کوون کې چې په زوره مسلمانان ابرز تعالی تمون دا سني علی ناله کې للبلا پتا باندې دین در سوال دی دا بیانولی استاوه ته خبر رسول اوربسي الله عز وجل زورن ورکه معرض انسان ته اراس کوون کې انسان مزاج بیان نہیں. دځل نهمر برکه هغوی خوشحالي هجيګيري کې بیا ټمکارې کوي خبر ځان تا لگا هر انسان مزاج دی انسان کافر دا مزاج دی خبر ځان تا لگا الله به سمندر کې ګیګر پوتان به بوته غرزولوي اخلس اخلاص نه کاروالي اوس دا بوتان کار نه ورګي اسمان والے ته چغي هواه خبر ځان تا لگا بیا بروت النبیا به بوتان نواست ولن د مسلمانانو دا مزاج جور شیر احسان د بار بار مې د ویلې اږي خسرګيږي هوږي گیرشي مبي مخده د توجو نزي وي مله جیب میډکته کورو جیب میډکته په کرنیشتا خبره تا لګره جیب برابر ده او چې جیب امتشي بیا ګرځیم راوالی مبي جماعت کې وګټګي سپاره په دې بیا غویشي په کورونه باندې خبره دوی مسلمانان لم چې لږه د دریجو کې سپاره ولا نه خبر خبر ځان تا لګره او کورونی سپاره ویشي مبي بریجی ویشي ناګو لاري جوکرې سپاره ولا نه وای ګر ملا خبره دا د انسان مسلمان هم دا م جوړ شوی چې ګیر شوینی د چې ګیر شو انتهې بیا سر را ځ را اودا خبره چې ګیر شو بیاله وکې او پرونت کایر شو سب کې چې کله ن کله پله را ټټ کوي هم دی دپاره بعض عملو پوج پراټټ کې چېې چا تروجو کي الله مروج مطلووب ده او چې الله ته په سووج باندېسوو دا انسان مذاون بیا خصوص د انسانې کاکر بییت الله فرمایو ان ازازتنا للانسان هر کله چور انسان تا ان انسان کافر تامنه جانب بلنا رحمتن یو نعمت صحت شو نعمت شو مال شو بلش شو بنش شو هر خیر دنه رحمت ویلگی نو فرح بها د پدی باندې خوشاليش مغرورش پره خوشالي په پا نعمت پکار دا خدل ته فرح بها نه مراد فرح د تکبر د مغرور دا د غرور خوشالي کوي ابرد انده لګا راغار چه ته په تلګي چې چا سره نه متره چې غرور پیدا شي نو دلته مراد غرور ده او سره د دین ایرادو کې د چا نه د منعم نه الله علیه نو کوي بیا سره موز نه کوي ډیر ځشتہ خبر دا نه تا لګا نو از جین وخت په سي الله ولا آس موز دراجي په سيکل چې د سېکلو موز موزه کې جماعت کې بیا په سیکل خواله او چې الله ولا بیا په موټر وې برګ نه لګي دا نه بیا د تل اسلام آباد کې برګ مسلم نبی آسی جيب زکر کرځي نو خموس کي قبر زان درازي الله پرمه يفرح بها دې مغرور شي اعراضو کې نه منعمنا چې چا ولا نعمت ورکړلې و اين تو سيبم سيئه تو نکو رسيګيتا نا كارشي مرز رسيګي فقر رسيګي مصيبت رسيګي او سوجه اسنا الله حکيم ذات دے ظلم نه کوي بما قدمت اليه وبسبب د دې چې دلاسو نو کمشير وړاندې لګللې الله ته چې کوم شی وړاندې کړې ده غندې عمل د هغه غندې عمل او نتيجه په بلل کې راوځي دنیا کې لګي او ہو ته اوسه کوي خبر زه تا نه الله پرمې بیا دې څه کوي فينل ان انسان کفور بس انسان چې دې بیا رجونو کې دا انسان کافر چې کفور نا دی نه امید دی دې ځای کې زموږ استاد محترم الله دې غريک رحمت کې او پاتشي عربهم کیدا د انسان کافر وین فن الانسان الکافر کفور یوس من الاسنام به د خپل بتان نسشي ناو می دشي او مطلق انسان کافر لپ ذکر نه وین فن الانسان انسان چره کفور کفور یو په معنا د کافر رازی نو کبل ګل نا اومید شي نو بیا کافر شه لکه کفور معنا استاد محترم یو اوس کړو ناو می او کفور معنا بعض مفسرین موقت لای کفرانه نعمت کړی فینل انسان انسان چې د کفور ده نشکر جای کوم نعمت چې الله مخې ورکړلې دې تاسو ګورئ یو انسانې صالح توګاروب دې غغ باندې خوراک کەی خبره ده دا لگا او نه روګې نو دې یو رز شکرنه کوي جو خو یې روګا خو نه هیڅ یو رز غاغ باندې درځې ټونکاري کەی وه پاګه سسخ درلې وه پاګه لېونه دې کړه مګا دې او ځان تل کنه کله ګولې پسی منډي او کله سکي او کله په نسوار دیو نه شکر کلي مات نه دې نه شکر شي غسل وي کله چې په دې غوونو باندې خوراک کاو نو هغه دې نه ير شي دایو رذر تدسګي ښکاری دا کرانګي ار یو نعمت راواله سياتي ورکړي ورکړي هجي بیمار شي بیا موزمنه کی او ځان تل کنه مسلمان په صحت په وتیکي نه نا شي چې الله او بیماری بيماري په ملا ته لیراوستې چې ګنوونه وريږي اپاغي کې بسترې پزان باندې چولي نه د صحابو مسجد نه نماز پخې او پتن لګي ساجي مسلمانان مسلمانانو د خپل دین نم خبره بيمار دی خو کین او بو الخید نو بوله راړه کینه ګرمه کا او بنی شي راغستې نو تيموم دیو کې په خپل لا نشي د قادر به قدرت له غیر ګور کې دی نو تيموم دیو کې کټ کې زه کده په بو قادر نه تل نشي بام به او بل باندې لازم ندی چې دی بوزي خبر دا انداله په ماده دا الله سم ماده بل مسئله دا قادر په قدرت غیر د قادر نه دی دا بل په قدرت باندې چیزی او دا بل په طاقت باندې جی نو دا څه چره دی د ته سي اتم نه ویل کی دي تمذر ویل کی نو چې کډ لته لم نشی کورګه خپای شوی دا الله مات ماده شوی سترګې لاندې شوی دی کټ کې مکمل پروتیس نه کولې نو هو کیناسته خوشي پکې نستیم نشي نو هو یا و سره دغه کې اور ہے کہ لاس کا کٹ کی تھے مم دی و او پترس باندې ऋषि او موز دسو کلا رحبل دین نام نه خبری د جہالت دی ک ان الانسان انسان جي د کفور د سشید نہ شکر در مخ کی نعمت تسی لغون ته الله غیر کی مخ کی نعمت نه غیر شي بس نه نه فل وَمَن يُذِلَّ اللَّهُ وَيُعِزَّ وَشَوْكِ جُمرا کې الله تعالی په مالو پسنه وېد د پار میولین څوک دا سیدو چې د ته د ټکی ممبادي رست د دینه وتر ضالمینا تبوین ظالم ان لمراه العذاب فغ وخت ک جوې عذااب ل را یاقوللوونهدي بي هل الام مرددن آشته دیوا پس د دنیاته من سین سلاره دوه واپسه د را هم طبې دوی لرا یورضونه عليه چې پیش کولی ب چې دوی پهدي اوور باې خاشيې دون ک ب من الظللی د چې د زله ته دخواران نه يزرونا دي بګورېدي ورته من ترفین خففاغ نظر پ سره وه قالل الذي نه مننووب کسان چې معې روړه دی انل خاري نهکنن توانیان حقیقتن الذي نه کساندي خصون په سم لیم یو ملقیامه چې غې تواني پلو نفسونهخ پهله خپل کور والله پرس د قیمتتو پر دقیې توانی پل پور سره په دنیا کې پبتو عملو سره الان خبردار اینا الظالمین یکنان ظالمان چی دی فی عذاب مقیمن فی عذاب همیشه کی بی وما لهم نبیدی ده من اولیاء سداس دوستان یان سرونهم من دون اللہ چی امدادو ما سوا ده اللہ ترانا امداد دویږي ما سیواد الله نه او امين يو ليل الله او سوبجو کوم راکان الله تعالی پماله وين بيد د پاره من سبيل انسلار د نجات او د هدايت استجيب او قبول والو كه لربكم ذرا خپل د پاره يعني احکامات داو من قبل ان یاتی یوم لا ندد دین اجرا شدا سرس لا مرد له چنشته دی واپس دی دا پارا مین الله یذ جانب دالانا مالکم نبیستا دا پارا نبیستا سودا پارا ممل جن سپناگا سزى دفنا یوم ایجن پدا او رزباندی او مالک ما من نکیرن ضرورت د انکار فاین اروز کچری دی ارس فما ارسلنا ک الہم تمون لیګله محافظ د اعمال د دی ان عليك ان دی پتا باند الا البلا فرایز منسبی د پیغمبر ان عليك ان البلا مگر رسول د وئن یقین اللہ فرمایمږه اذا خلقنا الانسان باغ وق جور اسو ان او اوسه کو انسان تا مناد جان خپلنا رحمت یونه مند فریح به هندو مغرور شي باغی بانه وئن تصيب ما او کجری ورسی دوی دا سیات سنہکارات ستکلیف او مرز فکر و غیره به ما سبب دا امال قدمت دی جو لان دی لیکل دی لاس نو ددی فاین ان الانسان ای کیننه ځندې کفور دینه فائنلی انسان یقینن انسان چره کفورن دې بیا نشکرې نشکرې غمخ کې نعمت دی الحمدلله رب العالمین والعم ان صلی الله وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله سره فطرت نصیب شروع کړل نصیب دنیا آخرت درسونه یې الله ترازی شمله زنا نصیب یا الله فلسطین مسلمانان دی یا الله دې کنا مبرکت هر طرف دې دې دی ټول وطن زارا کې صرف الله کریم خدای قولوا تسرب تماشا کہ یا الله دا غید پر خپل بچی پسرونو له سنو کې تا توچید <تصرف> کړی دی یا الله چې د دې اترو کې یا الله کریم همدغه دا غی همدادو کې دا غی وینې عزتونه محفوظ کې مجاهدینو قدم مضبوط کې الله دا يهود ته هدایت او هدایت دې جسمت کې نه متزللې کې یا الله تبای کې دا پاک ازمکه یا الله چې تروک کریم خدای د ازمکه دفاع لګي یا الله